בעזרת השם נתבהח, ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה ו. מיוסד על תורה ו וליקוטי מוהרנטיניאנה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתזכני להיות בשמחה תמיד, ותעזרני ותושייני שאזכה לעשות כל המצוות וכל הדברים שבקדושה בכוח גדול. עד שאזכה להזיע בשעת עשיית המצווה או הדבר שבקדושה. ועל ידי זה אזכה שיצאו ממני כל הדמים העכוריים וכל הערשיים רעים שיש בהם. הכל יצא לחוץ על ידי הזיעה טובה בשעת עשיית הדברים שבקדושה. ועל ידי זה אזכה להכניע את כל שהוא הכירת הדמים שמשם נמשך העצבות חס ושלום. ואזכה להיות בשמחה תמיד, ולגרש ולבטל העצבות והמרה שחורה ממני, שלא יהיה להם שום שליטה ואחיזה בכלל. רק אזכה להיות אח שמח תמיד. ותרחם עלינו ועל כל עמך ישראל, ותשמרנו ותצילנו מכל מיני חולאים ומכאובים ומכל מיני חולשות. ותחמול על כל חולי עמך ישראל אשר כבר נפלו למשכב, שתשלח להם מהרה זיעה טובה. ועל ידי זה יצאו מהם כל הערשיים רעים של הדמים העכורים. ועל ידי זה תרפעם רפואה שלמה בעחמך, ותשלח עליהם ועלינו שמחה גדולה באמת. ונזכה שיהיה נמשך עלינו תמיד השמחה של יום טוב, על ידי זיעת טובה דקדושה. שנזכה להכניס כל כוחותינו בשעת עשיית כל מצווה ומצווה, וכל דבר שהוא רצונך, עד שנזכה להזיע זיעת טובה. ועל זה נזכה תמיד לשמחה של יום טוב. לגיל ולשמוח בך תמיד, בכל יום ויום. על אשר זיכיתנו ברחמך רבים, ובחרת בנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך. וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש שעלינו קראת. ריבונו של עולם, אתה יודע כמה וכמה מזיק לנו העצבות חס ושלום.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 לחזקנו ולאוחזנו ולאמצנו לבל נמות לעולם חס ושלום. כאשר כבר גלידה דעתנו לראות מעט מרחוק חסדיך ונפלאותיך וטובותיך שאתה עושה עמנו בכל יום ובכל עת ובכל שעה. כמו שכתוב, מאת ה' הייתה זאת נפלט בעינינו, זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. שמח נפש עבדיך כי אליך ה' נפשי אשא. חזקני ואמצני ועוזרני והושיעני, בדרכיך שדיך ונפלאותיך הנוראות, שאזכה להיות בשמחת תמיד באמת, אמן כן יהי רצון.